Samo, a ma baada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dragi poštovani slušatelji i slušateljke viste i dalje na frekvenciji radija Nava na frekvenciji 103,2 FM stereo. I ovog četvrtka 25. aprila 2002 godine odnosno 12. Safara 1423 hidžretske godine u ciklusu Lyman. A večeras u trećoj emisiji ciklusa Lyman ponovo ponovo kažem u druženju sa Knjigu Kitabu Tauhid odnosno komentarom knjigi Kitabu Teuhid i našim ustavljenim predovačem, profesorom Samirom Avdićem Ovo <triptim> nejte A večeras u kontekstu komentara knjige Tevhida i tema Tevhid, Allahova jednoća. <mulik> Napomnijemo da je o kontakt emisija i da i vi imate pravo učešća putem telefona 736 630 i 736 630. 3, Pozivni broj za one koji zovu izvan Zemiško-Dobajskog kantona je 032. Naravno, mi imamo i svoj protokol onako kako smo zamislili da realizujemo ovu emisiju kao i prihodni, a to je prvo izlaganje na već spominutu temu Tehid Allahova jednača od strane našeg predavača, profesora Samira Avdića. A potom vas pozivamo da i vi postavite relevantna pitanja po pitanju ove naše večerašnje teme. Nakon toga imamo i mi pitanja za vas i oni koji budu uspješni u odgovor na postavljena pitanja očekuju vrijedne nagrade. Prvi dio izlaganja do jacije namaza, odnosno do jacijskog ezana, a neposredno posle jacije namaza, inšalatala, imat ćete priliku da čujete i drugi dio. <muchan> Anku ljudi min desriqu l-barqa ban han hrithi na hrithi na hrithi na Aiyyatuhal sahra Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalamu ala sallimu ala Amma ba'd Nema sumni da jedan odnajbojih kojim čovjek vjernik i vjernica mogu došekati sedmishni praznik, petak يستدسل شايريشي الله سبحانه وتعالى الله وآياته جسنا القرآن يريشي الله قصنيك صلى الله عليه وسلم عن بادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم wa ruhu min wal janneta haq wal nara haq adhalahu Allahu janneta ala ma kane min al amr prenosi obadi Musamid radi Allahu ta'ala anhu od Allahu posanika sallallahu aleyhi wa sallam da je rekao ko bude iskreno posvidocio da nema istinskog božanstva koji zaslužuje da bi va mimo Allaha jalla še'nu i ništa mu ne pripije ravno I bude posvjedočio da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob i njegov poslanik i da je Isa alejhi selam Allahov rob i njegov poslanik i bude posvjedočio da je Isa alejhi selam stvoren sa riječju budi i da je on duša od Allaha dželle şeinu ida je jannet istina ida je jehennem istina u čega Allah subhanahu ve taala u jannet shodno njegovom djelu. <Sesian presidente> U našoj prošloj emisli mi smo zastali kod komentara, riječi ko bude posvjedočio da je Isa a.s. Allahu rob i njegov poslanik. Naše vjerovanje vjerovanje ahli sunneta u al-zema jeste da je Isa a.s. Allahov rob i njegov poslanik riječi Allahu rob jasno odgovaraju kršćanima koji su ga uzdigli na mjesto božanstva a što se tiče riječi svedočenja, da je on Isa a.s. Allahov poslanik ove riječi jasno odgovaraju židovima koji su proglasili Isa a.s da je kopile. Zato došao je ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Došao je islam da stavi mjesto pravo mjesto Isau alejsalam. Tako da ga je spustio na njegovo pravo mjesto. Pa svedočimo da je Isa alejsalam Allahov rob, a ne u kom slučaju da je Bog ili nešto drugo, da ima neki drugi božanskih osobina, a s druge strane svedočimo da je on Allahov poslanik, poslanj svome narodu venu Isra'ilu. Mi vjerujemo u Isa a.s. da je on Allahov rob i njegov poslanik, ali iz ovoga ne proizilazi da mi moramo sliditi njegov šerijat s kojim je on došao. Zato što mi smo obavezni slijediti šarijat Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. A što se tiče stava ehli sunnete po pitanju prijašnjih šarijata koji su dolazili prijašnim poslanicima, on ne izlazi od jednog od sljedeća tri stanja. Ili da prijašnji šarijat bude u suprostnosti sa našim šarijatom, u tom slučaju mi moramo slijediti šarijat koji objavljen Muhammedu sallallahu aleyhi wa sallam. A ako ljudi ve što šerijat u saglasnosti šerijatog s kome došao Muhammed sallallahu alejhi ve mi onda slijedimo znači šerijat Muhameda sallallahu alejhi i u što ispadne da slijedimo i šerijat koji je došao prije nekom od poslanika a ako dođe šerijat naš Muhameda sallallahu alejhi ve sellem stvar od prijašnjih šerijata onda mi u tom slučaju možemo i dozvele nama da slijedimo šerijat od pretodnih poslanika, s obzirom da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao Ulaike alavine hedallahu pa bihudaahu muqtadih, to su oni koji je uzvišeni Allahu uputio, pa ti slijedi njihovu uputu Isa alaihi salam je Allahov poslanik i njegov rob. Zato što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta v Kur'anu jasno kaže da nema on druga i da nema sina niti da ima bilo koje drugo božanstvo mimo njega. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Mattakadha Allahu min waladi wama kana maahu min ilah Allah nije uzeo dijete sebi niti može Allah biti sanim neko drugu božanstvo istiniti to kome se može pripisati i badet mimo njemu Kaže Allahu poslanih sallallahu aleyhi wa sallam da je Isa aleyhi sallam Allahova riječ koju je on uputio Mirjemi. Kažu islamski učenjaci da to znači da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Isa aleyhi sallam sa riječima kun, to jest budi pa je postao Isa aleyhi sallam. Kako je to način stvaranja Allaha subhanahu wa ta'ala? Kad on hoće nešto da bude, on kaže budi i ono biva. Ali u kom slučaju da je Isu alaihi salam riječ Božja da nas Allah sačuva od ovakuk vjerovania. Zato Allah subhanu wa ta'ala jasno u Kur'anu spomeni stvaranje Isu alaihi salam pa kaže inna mathal Isu inda Allahi kemethali Adam khalqahu min turabin thumme qala lahukum fayakun primjer Isu alaihi salam kod Allah je kao primjer Adama alaihi salam Allah ga je stvorio od ilovače, zatim je rekao budi, pa je on postao. Tako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kroz Kur'an navodi četiri vrste stvaranja među ljudskom rodom. Tako je stvorio Adama alaihi salam i bez oca i bez majke. Pa je stvorio havu od muškarca bez žene. Pa je stvorio Isa alaihi salam bez oca odnosno samo od majke a svi ostali mimo ove tri ličnosti koje su spomenuli stvoreni su od oca i majke i ovako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jasno navodi ljudima primjere ako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mogao i bio moćan da stvori Adama alejhi selam i bez oca i bez majke pa zar nije još lakše Allahu subhanahu wa ta'ala da stvori Isa alejhi selam od majke jer već postoji Neko od koga će ga uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala stvoriti. Pa ako ljudi, ako kršćani i ako židovi priznaju stvaranje Adama alihissalam bez oca i bez majke, pa preće je onda da povjeruju da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala stvorio Isa alihissalam samo od majke. ليلى جند الرسيم ليلى جند الرسيم انهم من معن عالي من وحوش الحضير في ثغائر دماء تغمر الارض الصماء طارقات النداء تستثير الله سبحانه وتعالى ان المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدق كان ياكلان الطعام Kaže uzvišeni Allah da Mesih, sin Merjemin, nije ništa drugo osim poslanik, a i prije njega je bilo mnogo poslanika, a njegova majka je bila čista, bila je iskrena. Kena jekula nifam, njih dvoje, Isa alihi selam i njegova majka, Merjem, jeli su hranu. Na, na ovakav način, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, jasno ljudima želi Jasno ljude želi uputiti da razmišljaju o Isau u alaihissalam i u njegovoj majci. Pa ako su oni jeli hranu, kako onda mogu ljudi uzeti njih boje za božanstvo? Kako mogu posvjedočiti i reći da je Isa alaihissalam ne nedo Allahu šanu u Bog, ili njegova majka da je Božija majka, na udu od ovakvih riječi. Jer ako su jeli hranu, iz toga proizilazi da su imali fiziološke potrebe, da su vršili veliku i malu nuždu pa kako onda ljudi mogu da uznu bu jansu neko, neko gako jede i kopije. Ikaji Allah posani sallallahu alaihi wasallam da Isa alaihi salam Duša od Allaha poslana, što znači da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pridodao dušu i salih salam sebi iz počasti, kao što je pridodao, recimo, u Kur'anu ka'abu sebi iz počasti, kao što je pridodao devu koja je došla, salih salam narodu, što karu islam sklučenjaci, Na taj način uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je pridodao Isa ali selam sebi iz počasti ali tu slučaju ne znači da je njegova duša bilo šta drugo osim kao bilo koja druga duša podostalo podostali potomaka Adama alihi أين, أين هم سببان العالم وحوش الحقدي عرض أبكار السبب وصغيري ذدبي وزمائي في السفور تستفير نائبين عرض أبكار السبب وصغيري ذدبي وزمائي في السفور تستفير نائبين الله قصاني صلى الله عليه وسلم اكو بوده في سيدوش يدى جنة استنا يدى جهنم واتر استنا Iz ovoga se uzima obaveznost vjerovanja u postojanje dženneta i džehennema. I to vjerovanje u sve ono što je obavijestio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu. Od opisa dženneta i njegovih ljepota i od strahota džehennema i njegove kazne. I još što vjerovati da su oni stvoreni već i da sada u ovom momentu već postoje Hukaj uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala النار التي alati waquduhan nasu wal hijjarah Kuiddatil kafirin I bojte se vatre Čeče gorevo biti ludi i kamene Koja je pripremljena Zanavirnike Što jasno puče Ovaj kur'anski ajet Da je vatra več الحجج نحن ارباب الكفاح لو تملكنا السباح لاقينا الصباح والقوي للحجيم القوي للحجيم لا, لا المسلمين لا هم المعني عليهم وحوش الحجج لا جنود المسلمين لا جنود المسلمين اين هم المعني عليهم من جماهير البخاري حديث وتعبان رضي الله تعالى عنه koi kaže da je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sellem rekao "Fa inna Allaha harrama 'ala al-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah" Da osvijestni Allah subhanahu wa ta'ala zabraniovati onoga ko bude rekao la ilaha illa Allah Ayna dunyosi meyna dunyosi meyna hum men ma'ani alim ruus al-aqli ayna dunyosi meyna dunyosi meyna hum men ovog haditha Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam jasno se vidi da onaj ko bude izgovorio la ilah ilallah i bude umro sallallahu aleyhi wa sallam i bude kao takav došao pred allaha subhanahu wa ta'ala ući će u djennet kad kad s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio vatri da jede i da prži li ona mjesta koja su činila seždu Allahu subhanahu wa ta'ala. Iz ovog uh, haditha Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, islamski učenjaci su uzeli dokaz, da onaj koi uđe u islam i bude umro na islamu, na vjeruvanu, na tevhidu Allahu jalla še'nu, da on makar učinio veliki greh, ma u kojem velikom grehu se radilo, mimo širka Allahu jalla še'nu, on ne izazi izverej, Kako je to jasno rekao Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam, Ebu Uzzeru radi allahu ta'ala anhu. Pa kada je pitao Ebu Uzzeru Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa čak iako bude činio blud, iako bude pio alkohol, pa rekao Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa čak iako bude činio blud, pa čak iako bude pio alkohol, znači ko bude umro salā ilā ilā ilā lā. I bude kao takav došao pred Allaha subhanahu wa ta'ala, sigurno kad ta će ući u džennet. Bilo pravo direktno bez polaganja računa ili da ga Allah subhanahu wa ta'ala jedno vrijeme ostavi u vatri, a nakon toga što se očisti u vatri, da ga uzričeni Allah uvede u džennet. Znači stavili sunnete u al po pitanju onih koji čine velike grijehe, a koji su u islamu, jeste to da oni ne izlaze sa činjenjem velikih grijeha iz islama. Zato što kaže islamski učenjaci na osnovu kur'anskih ajeta i na osnovu haditha Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, da onaj koji počini recimo veliki grijeh kao što je pijenje alkohola ili činjenje bluda, tim činom ne izlazi, Iz vjere pod uslovom da ne bude smatrao da je ta stvar dozvoljena mu da radi. Tako ižma ummeta, stav cijelokupni islamski uleme jeste da onaj ko bude pio alkohol i kao takav bude umro, njegovi ga nasljeđuju. Što znači da je umro kao musliman jer da je izašao iz vjere ne bi bilo dozvoljeno naslijediti muslimanima e, njegovu zemlju i njegovu zaostavštinu i za njegove smrti. Kao što je poznata stvar takođe. Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada je u pitanju kamenovanje, ma iz al ako koji je počinio blud, nakon što je izvršena kazna nad njim, naredio je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, da klanja mu dženazu, što jasno upućuje da njegovo činjenje bluda nije ga izvelo iz vjere, jer da ga izvelo iz vjere ne bi mu bilo dozileno klanjati dženazu, kao što je to stav celokupni islamskih učenjaka. Zato, draga braćo, čovjek mora imati na umu da veliki grijesi ne izvode čovjeka iz vjede, ali ga stavljaju pod veliku opasnost da kao takav umre Allahu žal za pa će odgovarati za njih ako dođe, a ne bude se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala prije smrti. ورآن جل الله ما أسمى هداهاك مسلما واصدا بها في الأرض واهتف في سماها عن نبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به ودب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كاج ترك ركو الله فصنك صلى الله عليه وسلم دا موسى عليه وسلم ركوه O gospodaru, podući me nečemu čime ću se sjećati tebe i moliti te sa time. Pa je rekao, uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, on Musa, la ilaha illa Allah. O Musa, reci, la ilaha illa Allah. Pa je rekao Musa alaih salam, ya rab, kullu ibadik, yaquluna hada. Pa je rekao, o moj gospodaru, svi tvoji robovi govori to, robovi govori la ilaha illa Allah. بارك عز وجل الله يا موسى لو ان السماوات سبع وعامرهن وغير غيري والاراضين سبع في كفه ولا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله بارك عز وجل الله سبحانه وتعالى او موسى كذا بيتم نبي عيسى stavileno bilo na jedan ta svage, a la ilah na drugi ta svage, petegnulo bi la ilah ilallah sedam nebesa i sedam znači zemalja i svega onoga što se nalazi na njima. Ovaj hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jasno upućuje na veličinu la ilah ilallah, لتهيري دا رك الله رسول الله الله عليه وسلم دا نايبول يذك نايبول يذك فكوكا جسس شتي لودي الله ويربوبي الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله فيا دو شو حديث الله رسوله صلى الله عليه وسلم قد الله اني عمرا كوكاجي ترك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نايبول يا دو دونا عالفات I najbolje ono što sam rekao ja i poslanici prije mene jeste la ilaha illallah wahdehu la shareeka leh lehul mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir što jasno upućuje draga braće i sestre na veličinu la ilaha illallah. Ta je rekao. Ovaj hadis sallallahu alejhi ve koga prinosi od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji se zove kod učenjak hadisa, al hadis al Qudsi, jasno upućuje na veličinu La ilaha ila Allah, zbog toga što se riječi tevhida, zbog toga što se riječi jednoći Allaha subhanahu wa ta'ala, koje upućuju da ibadet samo treba izvršavati Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ljudi se razlikuju u La ilaha ila Allah, Tako da imate ljudi koji će doći na sudnji dan, međutim ne ho la ilahel allah neće im koristiti. Dok s druge strane, poslušajte hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ko gabi liji Imam Tirmizi. Ispahu biradžulun min ummati ala ruusi al-khalaiq yawm qiyama Kaje Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Biće proslan danu čovjek od moga ummeta pred svim ljudima pa će pred njim biti otvoreno 99 siđinila 99 stranica svaki od tih stranica biće će veličini onoliko dok dopire njegov pogled zatim će mu biti rečeno etunkiru min hadaši zar negiraš ti nešto od ovoga što se nalazi pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala, jesu li te moji meleki, moji čuvari, moji pisari, ozlijedili ili učinili ti nasilje, pa će reći ovaj rob, ne o moj gospodaru. Svaki od ovih 99 siđila 99 stranica bit ispunjen grijesima, pa će mu biti rečeno, imaš li kakvo opravdanje za ovo što si radio, imaš li kakvo dobro djelo, pa će se prepasti ovaj čovjek i reći ne. Pa će mu biti rečeno, zaista, imaš ti kod nas jedno dobro delo. danas ti neće biti učinjeno nasilje, pa će pred njim biti izvučena kartica, a na toj kartici biće napisano, ašhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammedan abduhu wa rasuluh. Njegovo svjedočenje će biti zapisano na toj kartici. Svjedočenje da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da biva obožavano mimo Allaha. Biće napisano la ila illa Allah, Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Pa će reći, o moj gospodaru, a šta može uraditi ova jedna kartica ovako mala? U odnosu na ovoliki broj stranica ispisanih grijesima. Pa će biti rečeno... Danas i neće biti učinjena nasilja, pa će biti stavljeni one i 99 stranica na jedan tas vague, a ova kartica na kojoj je napisano La ilaha illallah muhammedar Rasulullah na drugi tas vague, pa će prevagnuti kartica na kojoj piše La ilaha illallah. Također bileži imam i tirmivi hadif koji Hasan, koji je, je vredostojan od Anas Ibn Malika radi Allahu ta'ala anhu koji kaže Čuo sam Allahu poslanika s.a.v. da je rekao, rekao je uzvišeni Allah, o sine Adamu, kada bi mi došao sa grijesima veličine zemlje, zatim me budeš susreva a ne budeš mi ni, ništa ravnim smatrao, ja ću ti doći sa isto toliko poprosta. Jeste, draga braća i sestre, ovako, ovako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obećao sinovima, ademovim, ako budu došli sa la ilaha ila Allah, ako budu došli sa čistim vjerovanjem pred Allaha subhanahu wa ta'ala, makoliko imali grijeha, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će im oprostiti te grijehe. بين الهواء والصوت كالبركان شلت يا ضايا انثي في المسجد الله فالقلب شلت يا ضايا انثي في المسجد الله فالقلب ذكراه ولم يزال او ينسى čitajući ovako hadise Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji pojašnjavaju veličinu la ilah ilallah, veličinu tevhida, veličinu te stvari da čovjek dođi sa islamom pred Allaha subhanu wa ta'ala, zanesu se i zaborave na dvije bitne stvari. Prva od tih stvari koji čovjek mora imati na umu, kada čita ovakve ajete, I ovakve haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste to, draga braćo, da la ilaha illallah ima svoje uslove od čijeg postojanja zavisi postojanje la ilaha illallah, a od čijeg nepostojanja gubi se, janulira se la ilaha illallah. Jedan od tih uslova da bi naše la ilaha illallah bilo priznato kod allaha čenu, jeste da bude To izgovoreno sa tvrstim ubjeđenjem u našim srcima. Jer, pogledajte, ako to bude izgovoreno sa sumnjom, ako budemo sumnjali u ono što izgovorimo, onda nema sumnje da ta, na taj način mi ćemo anulirati naše La ilaha illallah i poništiti ga i neće nam ništa vrijediti. I to je stvar bila sam u napicima, kao što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava u Kur'anu, kada je o pitanju, kada su so pitanju munafici, lise miri, koji su se pokorili svojim riječima, koji su izgovarali, la ilah ila Allah, samo to, kvaljali su sa Allahu in poslaniko Muhammedom sallallahu alaihi wa sallamu prvom safu, zar nije Abdullah ibn sebe, ičak je imao ime Abdullah, vođa munafika u Medini, zar nije sa Allahu in poslaniko sallallahu alaihi wa sallamu mezvidu, Zarnia učestva u borbi i ubitkama i određe in pohodima sa allahu in poslanikum sallalahu alayhi wa sallam i mnogo drugih munafika li koji su jisud i kvalia se poslanikum sallalahu alayhi wa sallam i davali li i govorili li la ilah ilallah međutim štakaaj uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zanih fi qlubihim maradum faza'dahum allahu maradah unihon inserci ma sanalazi bolest Pa im je Allah povećao tu bolest. Kažu komentatori ovog Kur'anskog ajeta, u njihovim srcima je bolest, to jest, u njihovim srcima je bolest sumnji. Oni sumnjaju, oni nisu sigurni da postoji Allah. Oni nisu sigurni imali Allah ili ga nema. Nego onako, pokoravaju se Allahu da bi zaštitili svoje živote, da bi zaštitili svoje časti i da bi se zvali muslimani ali u stvari oni su u svojim srcima nevjernici. Oni u svojim srcima mr mrze Allaha i na taj način oni nisu izgovorili svoje La ilaha illallah sa ubjeđenjem i na taj način njihovo La ilaha illallah neće ništa koristiti. Zato kada je Allahu poslanin sallallahu alaihi wasallam došao i klanjao o dženazu Abdullah ibn sebe ovome licemjeru, ovome munafiku, ovome dvolišnjaku Dusha je ukor od Allaha subhanahu wa ta'ala. Njemu Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Pa možeš ni Allah zabranio i tebi i neka, ولا تصلي على احد منهم مات ولا تقم على قبره. Inam ukana nikada. Ni jedno ma više od njih i nemoj nikada da dođeš nad njihov grob. Jest draga braćui i sestre. Bez ovzira što su izgovarali da ilahelallah, ali zbog sumnje koji su nosili u svojim srcima to im ništa neće vrijediti. Zato je neophodno da čovjek izgovori la ilah ilallah Muhammedun Rasulullah sa tvrstim ubjeđenjem sa tvrstim ubjeđenjem u svome srcu da vjerujemo u postojanje Allaha želešanu i da ni u jednom momentu ne posumnjamo u to. S druge strane, da vjerujemo da je uzvišeni Allah gospodar nebesa i zemlje, jer to proizilazi iz naših la ilah ilallah. Zatim da vjerujemo da naši badet Sva naša obredoslovlje pripada samo Allahu subhanu wa ta'ala iz treće strane da vjerujemo da uzvišeni Allah ima svoja lijepa, ima svoja svojstva i sve ove stvari sečinjavaju i proizilaze iz La ilaha illa Allah. <mim> ورأيت عزي في رضا ورأيت I da napomenimo samo za one naše slušalce koji se kasnije uključili da smo i večeras ponovno u ciklusu El Iman. Da je naša večerašnja tema u okviru komentara knjige Teuhida, er Teuhid Allahova jednoća. Predavač u studiju je profesor Samir Avdić. jeste, draga vraćo i sestre, ovako čovjek koji izgovori la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah treba da ima na umu ovu stvar prvu koju smo malo prije spomenuli. A drugu stvar koju mora da ima na umu kada izgovori la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah jeste to da ne dođi nakon toga, nakon svoga islama, nakon svog tevahida Nakon svoga vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala sa bilo kojim dijelom, bilo dijelom srca ili dijelom riječi ili dijelom ruku i nogu koje će anulirati i ponistiti i zanagirati i upropasiti sve ono njegovo la Allah. tako imate puno dijela o kojima islamski učenjaci govore, koji nedvosmisleno upočuju da čovjek činjenjem tih dijela za ne i anulira i poništi svoje la ilaha Allah. Tako jedno od tih dijela jeste pripisivanje druga Allahu Subhanahu wa ta'ala u ibadetu. Na taj način što se ne izjednači u ibadetu neko od svrenja Allaha Subhanahu wa ta'ala i stavi se na njegovo mjesto i onda mu se učini ibadat na bilo koji način također kažu islamski učenjaci dijelo koje zanegljira islam čovjekom i poništila la ila ahlallah, jeste da čovjek sumnja u nevjerstvo i u kufr oni koji je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala ili Allah poslani s.a. nam jasno zanegljirali njovo pripadnost islamu kao što su recimo kršćani ili židovi, je uzvišeni Allah jasno zanegirao njovo vjerovanje, proglasio ih nevjernicima, proglasio ih kafirima u Kur'anu, kao što su kažem kršćani židovi, tako da biva obaveza vjernicima, muslimanima i muslimankama, koji izgovaraju la ila ila da zanegiraju sve one koje uzvišeni Allah ili Allah poslanih sallallahu alaihi ve sellem, zanegirali, odnosno izbacili iz vjere. Čak nije dozvoljeno Sumnjati u njihovo vjerovanje, odnosno u njihovo nevjerovanje. Tako da nas da imate ljudi koji nisu načistu, kada su u pitanju krišćani ili židovi, da li su oni vjernici ili nevjernici. Draga braću i sestre, ovo nije dozvoljeno, čak kažem, može potpuno izbaciti onoga ko sumnja u njihov kupru. Ako je uzvišeni Allah proglasio jasnu Kur'anu na mnogo mjesta da su oni nevjernici, kako onda može neko doći posumnjati da li su oni vjernici ili nevjernici? Međutim, kažem, imate danas jednu ideju koja zagovara zbližavanje religija na taj način što imate projekata da se štampa mushaf zajedno sa starim i novim zavjetnom odnosu Biblijom u istim koricama. Ili pokušavaju se Upučivati zajedničke dove i muslimanima i krišćanima i židovima i tako dalje, što, draga vraću, jeste strogo zabranjeno u islamu do te mjere da smo rekli da to djelo može čovjeka izvesti potpuno iz islama. Tako očekazali islamski učenjaci da djelo koje potpuno poništi negovo la ilaha ilallah jeste da čovjek zamrzi bilo šta od onoga šime došao Allahu poslanih sallahu alaihi wa sallam. Zato što ova vjera mora da se voli, zato što ova vjera mora da se čini i poštuje, i uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je poštivanje vjere stavio odznakova imana i bogobojaznosti. Do te mere da je stavio određeni Allahove propise i Allahove ajete, odnosno prema ljubav prema njima stavio je znakom imana. Pa onaj ko bude zamrzio bilo šta od Allahove subhanu wa ta'ala vjere, bilo koji Allahovu propis, bilo koji znak Allaha subhanu wa ta'ala ili od vjere Islama, nema sumnje da na taj način on izlazi iz ove vjere i potpuno zanagira la ilaha illallah. Također kažu islamski učenjaci Izigravanje i smijavanje Bilo čega od Allahove subhanahu wa ta'ala Vjeri Predstavlja nevjerstvo I djelo koje izvodi Čovjeka iz La ilaha ila Allah Pa onaj ko se bude Izigrao sa bilo čime Od Allahove vjeri Ili od Allahovi ajeta Ili od znakova Islama, na taj način, on izlazi iz Allahove subhanu wa ta'la vire, kako to jasno kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'la, قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تسهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Reci, zar ste, se, zar ste našli da se igrate i da se izigravate sa Allahovim ajetima i sa poslanikom, nemojte se izvinjavati, vi ste učinili kupr, nevjerstvo na nakon što ste bili vjernici. Takođe kažu islamski učenjaci, pravljenje sihra ili odlazak vraćarima i gatarima i povjerovanje, vjerovanje u ono što oni kažu, čovjek izlazi iz vjere. Kako kaže Allah poslanik s.a.v. Ko bude otišao vraćaru ili gataru i bude povjerovao u ono što on kaže, izašao je iz Allahove vjere i zanikao je ono šime došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dok ako bi samo i lemb, ali nebude povjerovao onda kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam neprima mu se namaz 40 dana da Andri podpomaganje nevjernika nad vjernicima podpomaganje muškifa kršćana i židova nad muslimanima izdaja muslimanskog naroda izdaja muslimanskog ummeta isto tako predstavlja nevjernstvo i potpuno briše la ilaha illallah <gled> Uzimanje posrednika između sebe i Allaha, kao recimo mrtve u kaburovima, u dobi, da na taj način da se mrtvi moli, da se čovjek, da dođe čovjek na kabur i da moli nekoga, smatrđi da je to evlija Allahov, da ga moli onako kako se moli Allah subhanu wa ta'ala i da se traži od njega one stvari, one usluge koji ne može dati niko drugi osim Allaha subhanu wa ta'ala, kaže u islam isključenjati da to djelo također jeste djelo nevjerstva, jeste djelo kufra i potpuno briše njegovo la ilaha illa Allah. potpuno odmetanju od Allahove vjeri da na taj način postane toliko nemaran da Iho koju obilježa Islama kao islamski učenjaci njegovo la ilaha illallah. I ako ga tak, kao takav bude izgovorio, nećemo koristiti na sunjem danu ništa. <mrisa> Jeste, draga braćo i sestre, koliko ljudi psuje Allaha subhanu wa ta'ala, koliko ljudi psuje džamiju ili psuje svetnija Islama, ali sebe smatra muslimanima, zato neka znaju oni koji psuju Allaha do začenu, da oni kod Allaha nemaju nikakvog udjela i da nemaju šta da očekuju na ahiretu, jer na taj način oni su zanegirali svoje la ilaha illallah, makoliko da ga izgovaraju, jer to na taj način anulira la ilaha illallah kao recimo čovjek koji bi se abdestio i nakon toga dođe sa nekim djelom kojim pokvari taj njegov abdjest, tako i ova stvar bude, čovjek izgovorila ila ila Allah, ali svojim dijelom, dijelom jezika, ili dijelom srca, ili dijelom ruku ili nogu, uradi nešto, što potpuno izvede čovjeka iz vjere. Sa napomenom, draga braću i sestre, da smo rekli, da veliki grijeci, malo kojem velikom grijehu, da se radi, kao što je pijenje alkohola, kao što je blud, ili neka druga dijela, ta dijela ne izvode iz vjere, pod uslovom da čovjek smatra to haramom, da će odgovarati pred Allahom i međutim zbog svoje slabosti on ga čini, onda kao takav on ostaje u Islamu i ako bude se pokajao Allahu subhanu wa ta'ala pre svoje smrti Allah žličanu će mu prostiti. A ako bude umro kao takav Allahu, onda je on pod voljom Allaha žličanu. Ako bude htio Allah žličanu da mu oprosti i pravo ga uvedi u žennet bez polaganja računa, a ako bude htio da ga kazni u jehennemu neko vrijeme ali nakon izdržane kazne i nakon čišćenja u jehennemu garant mu je džennet obzirom, dragi poštovani slušalci, da se približilo vrijeme jacijskom Zanu. Uskoro će se iz studija Radia Naba odglasiti jacijski ezan. A naravno mi se e, ponovo vraćamo u program neposredno poslije jeci namaza. I imamo već e, spremljena pitanja u, u kontekstu ovog večera što smo govorili. Oni najispješniji koji budu u stanju da dobiju i da odgovori. Inšallah dala njih očekuju vrijedne nagrade. Budite sa nama poslije jeci namaza. Najtiži namazi za lice su Jacija i Sabah, a kada bi samo znali koja je vrijednost u njima, došli bi na njih, pa makar i puzeći. Htio sam da naredim da se uspostavi džemat, zatim da naredim nekome pa da klanja kao imam ljudima, a zatim da odem sa ljudima koji će ponijeti vatrne bake do ljudi koji ne prisustuju namazu, te da im zapalim kuće. Poštovani slušalci, Braćo sestre Vijenici, za koji trenutak iz našeg studija oglasit se Ezan i Dova. فالصلاة والسلام عليك عليك سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا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 ام <تصفيق> ما <تصفيق>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 اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة a Šahadu an la s illa su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Pošavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah djelošanu učinio prirodnim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera, određena kibla i isukane sadlje borbe na Allahovom putu. La ilaha illallah Uže koje vodi Allahu, svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illallah Suštinsko pravo Allaha dželšanuhu prema njegovim rogovima. La ilaha illallah Riječi spasa iz vječnej vatre. La ilaha illallah Riječi Islama La ilaha illallah Kluč vrata džanneta. Ta'lu! لا إله إلا الله والأس بال المصاد متفائل, متفائل بالسبب في دون جيادي متفائل رغم الكوب يبيكنا ج السيااف والوججرة الجلااد متفائل والأس بال متفائل بالسر دون جدي متفائل رغم القوط ي بهك جم السيااف والججرة الجلااد يس كي اوضنا وتماؤنا شمس وفحه بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد من جل حصادي متفائل بالغي يس كي اوضنا شمس وفحه بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمن جل الحصادي متفائل يا قوم رغم واعكم ان السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره اتضره يا قوم ناس النار الصيادي متفائل يا قوم رغم جموعكم ان السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره اتضله يا قوم ناس النار الصيادي فدعوا اليهود بمكرهم وبئرهم نمنع يدوب بغابة الاسادي متفائل بشرى النبي قريبة فقد سنأسمع منطقا لجمادي فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم نمل يدوب بغابة الاسادي متفائل بشرى النبي قريبة فقد سنأسمع منطقا لجمادي عجر وأشجار هناك بكثنا خسما ستجعو يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أقل أحفادي حجر وأشجار هناك بكتسنا فكمن تتدعو مسلما لجنادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أقل أحفادي فقتله طاهر تربنا من رجسه لا تبقي يا رب من الجناد الالحادي قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء العادي فاقتره طهر تربلا من رجسه لا تضخي مين الالهادي ختم بمن اسرى بخير اداده وقضى بدائره الفناء نعاده لا تدور دائره الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا يقيني وهو ليبا للصدا والكاس غامره لغله الصادي لا تدور دائره الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد <تصفيق> نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم اي قصائد سائله قلبا نوا ليس الشدم اي <تصفيق> قصائد سائله قلبا نوا ليس الشدم او ما رايت دره عين المها أَعْلَم أَوْ مَا رَأَيْتُمْ درة كم عاشق في دربها يا هو الصبابه والالم كم عاشق في دربها يا هو الصبابه والالم فتخالهم اسدا اذا صرخت بهم خطب الم فتخالهم اسدا اذا صرخت عجبا لهم من أجلها تركوا المسار شوا النعم عجبا لهم من اجلها تركوا دارش والي ام ان كان عقيده يا سائلين عن مصعب يجيب عن سوء علم يا سائلين عن مصعب يجيب عن سوء علم نرك الغنا ولا من البحر الخضم تركنا ولا نفسه اغمى من من اجل عيش عقيده بنسف ثوب قد ختم من اجل عشق عقيده وبنسف ثوب قد ختم او ما صاندر الذلتي صانمه العدم طارقاً يا سائلي عن سعد حاطم الصلم او طارقاً يا سائلي عن سعد حاطم الصلم قل بربك يا اخي لمن قريش تنتقم قل بربك يا اخي لمن قريش تنتقم هذه منيه مزقت الأدم هذه سمية مية مزقات وبحربة الباغ الأدم هزأت بفرع الذي قد حاوى ما أعجب العشق الذي جعل المعاذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعاذب يبتسم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يصاو تنو ضرب صحبي صنم بالصوت يضرب بالقصاء واستخر يا صحبي صنم صدر الهدا بالغى انه عاشق الهدى والبيرت في سالي مصار <تصفيق> <"التوضحي من هداك> <تصفيق> <تصفيق> <"Bismillahirrahmanirrahim."> <تصفيق> بسم الله والحمد لله وصلى الله عليه وسلم السلام عليكم الله وبركاته دراغ دي פורتواني سوشوצי Kako smo i rekli neposljedno poslije jacije namaza ponovo direktno u programu u okviru ciklusa El Iman. Već smo spomenuli broje telefona 736 630 i 736 631. Večera smo imali izlaganje od naših predavača profesora Samira Avdića u okviru konteksta komentara knjige Teuhida i temu Teuhid Allahova jednoća. Mi smo pripremili pitanja za vas. I naravno pripremili smo i nagrade za one koji budu najuspješniji, a isto tako nudimo vam mogućnost da i vi postavite našim predavaču pitanja s vaše srano. Vai me miro para, não aguarde a Asbi bi ali muslimo Nadu'ke obbi fi ula Asbi bi ali muslimo Nadu'ke obbi fi ula Možda je i nesporazum, e, slušalci vjerovatno postelje, e, čekaju postavljanje pitanja A mi čekamo da se neko javi, ali evo mi ćemo prvi počet Imamo ukupno četiri pitanja. Evo, postavit ćemo, na primjer, drugo pitanje da malo e, približimo, o čemu se radi. E, u drugom pitanju stoji šta znači to da je Isa, alaihi salam, Allah varječ. Lekos je sa nama. E sam, reko. Valičim, sa nama. Tu lahko prikato vi izolite iz. Zemci, mensura, srević. U budem, sesa, mensura. Pa to znači da bi Allah Čelešanovka od prašine i putem da rekao budi, tako je ono stav. Šta kažnje naš profesor? Nismo razumijeni dobro odgovor. Možete ponoviti. Da Te Allah Čelešanovku rekao budi, riječ budi, kum. Jes, jes. Znači da je on stvoren sa riječom Božijom. Yes. Kun, znači budi, a ne da je on sam riječ Božije kako to smatra i kršće yes. u redu. Znači, znači, znači. možemo zabilješiti Mensura, jel? Ja? Yes. Jel, Sarajlić. Mensura, Sarajlić, Padrović, knjiga Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu. Imamo novi poziv. E, slavu alaikum. Hvalaikum, mogu ja postaviti jedno pitanje u vezi ovog izlovska iz vjeri? Može. E, ovako. Samo je... nam odakle vi zovete. I, kak nja. Uvjero. E, ovako, kod gatari. E, ne namjeran odlazak, nego odlazak skidanja sihira. Ne gatara, nego hođa, recimo. Aha, aha. I postoje taj sihir, ono, nalazine su neke stvari i tako. Aha. A vi znate metod putem kojeg liječi taj hođaj? I ono hođaj, šta znam? Zapisuje, jel? Zapisivo je, ali predlaguje najviše da mi učimo sve Bekere. Aha, aha. I tako je. Sad ono postoji strah, mislim nije to svoj gantari, zbog toga, nego recimo zbog... A možete li vi malo taj kontakt sa hođom? Kako, šta, šta je hođo prilikom kontakta? Je samo preporučio da se uči Bekera ili imamo za nešto učio ili... Ne, onaj, odlaskom hođi, ono, šta znam, očli smo zbog tih neki nalaženih stvari, kada da. mi ne pomijem sve šta je nalaženo. I onda uvijek je to bilo bolesti krava. Da. E kada smo došli njemu, on je neke knjige i onda je objasnio ono stanje. Šta je bilo, kako je bilo i od čega. On je rekao, šta je to napravio, nego šta je baš ono nalazeno. U redu da najdemo više ove ovaj detalje. Što se tiče uh, skidanja sihra, si, razumijete i uh, Islami skućenjaci govore, kad govore o tom inčalamićom komentaru knjige ove, ovaj, spomenut ako bude drtan u tu tematiku, ali kad govore o skidanju sihra, govore da postoje dva načina. Jedan uh, koji zove haram i to je nusra, a to je da se ode kod nekog isu tako koji pravi sihr i da ti on skine taj sihr. Ovo je haram, strogo, strogo zabranjeno. Razumijete li? A što se tiče drugog skidanja drugog načina skidanja sihra jeste da čovjek uči ono što je Allah poslane sa sveme preporučio, da se uči i sve je došlo u redosti je na hadisima po pitanju skidanja sihra, ili da čovjek nađe mjesto gdje je ili određene znači, zapisi ili hamajne kako ih je napravljeno to, pa da ih uništi i da na taj način razbije sihr ili učenje Kur'ana kao što smo spomenuli u suri od dokale a što se tiče pominjanja te stvari da je neko Napravio vam po imenu i tako dalje, to treba da znate da to niko ne zna, osim Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je to stvar gajba. A što se tiče obavještenja o strani ljudi, treba da znate da ti ljudi, ako vas tako obavijeste o stvarima gajba, o stvarima koje ne zna niko osim Allaha, nema sumnje da ti ljudi imaju vezi sa džinima, znači što je haram i ne bi mogli spostati sa njima kontakt, osim nakon što izabili zvjeri i tako dalje. A dobro, nije hođe rekao sa evanom? Ne, ja nisam rekao ništa konkretno, ni za hođu, ni za, ali kažem općenito, općenito stavite stavite islamski učeniaci oni ko obavještavaju razumijetelj me e, ono da razumijem etim postupak smo smošli, ono izašlo ne neko ste iz neznanja pazite u što se kaže svih djela koja se urade iz neznanja razumijeteli islamski učenici kažu treba da čovjek sazna da mu se oba, obaviesti da se uspostavi na njim argument i kad on sazna onda ako čovjek ponovo to uradi onda je problematično A ko što je knestu radi izna tu Allah subhanahu wa taala prašta zato nemojte hoći da se kera tako to. Evala, mane ti falam. E Allah, mane. Privatno bude te sama. Haddithina sl ayyatuha as-sahra treće pitanje navedi tri djela koja potpuno ne giraju, odnosno kvari la ilahe illa Allah. Imamo novi poziv. Hrv se imamo. Wa alaikumussalamu. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ovako, mogu pokušati. Ubudu. Ko bude zamrzio bilo što od naše vjere islam, to neki dalaj, dalaj, izlazi iz vjere. Ko, bude, ko se bude izgravao sa ajecima i sa poslanikom sa Allaho, ih veselim. I treće, eh, potpomaganje kršćana i židova. Odgovor je tačan, vi se zovete? Amra Jamaković. Amra Jamaković. Kamera Janaković e, Za, za odgovor na ovo pitanje predviđena je nagrada a to je audiokaseta Kostur istinski za gljenici Janete Hvala Alikum salam Novi poziv Imate pitanje vi za nas ili Neko je nama? Naslednje pitanje navedi hadis koji govori o težini riječi la ilahe illallah na sunnetu dal Niko je sa nama? Selam alejkum. Alejkum selam. Hoćete nam reći samo poziv iz Starog Tramika. Stari Tramik. Bili ste prošli kut, ja? te al? Jesam, baš sam baš u toga, ovaj najviše. Da čujemo. U vezi nagrade pošto nisam Preuzevi. Rok za preuzmanje nagrade i 15 dana. Nagrade su u prostorima Radija Nam. Pošto sam daleko od visokove nagrade. Da. A, ako bi moglo u ovom troštvu u poštom pošaljite. Dobro, ne mora. Poštom ima, ima, imate ali vi tamo nekog da vam to pošaljimo recimo u medresu. Pa može u Elči Brian Pašnu, Tram. Eto vi znate profesora Ahmed Efendiju Adlovića direktora Tramničke no. medresi vi njega kontaktirajte posljednje nedilje. Može. Inšaun laj tala. Alikumsalam, rahmetullahi vrkatu. Navi poziv. Halo, salam aleikum. Aleikum salam. Pitanje možete se napraviti? Poziv iz? Iz Jasreca kod Zenci. Guri evo, mi smo postavili pitanje, hoćemo ovo... Da ponovite, ovo četvrto. Da ponovimo. Navedi vedi hadijs koji govori o težini riječi La ilaha illallah na sudnjem dan. Pa, ovaj... Možemo. Je, ovaj... Jedna ova kartica sa Laila Hejlala teža je od 99 drugih stranica da. koje govore o vjeri i dobrih dijela. Znači, na onih 99 stranica je bilo napisano... Sa o vjeri? Ili su grijeci bili. Dobrih dijela. Ili grija. Pazi. A 99, uh, jeste, 90, 99 grijeha 99 stranica, svaka od ta stranice je, je grijela toliko da velika koliko dopire pogled čovjeka da. I sve ti 99 stranica bili su ispisani lošim griješima I jedan od Piršta Lajla Hilela I jeste, privaknuo je sve te grije I jeste, to je tačan odgovor, jel dobili ste nagradu Vaše ime? Molim Vaše ime? Mubina Loharemović, da je knjiga Teuhida. Salvo. Salvo. Još jedno pitanje i još jedna nagrada. Zašto je pridodana duša Isa, alaihi salam, Allahu subhanahu wa ta'ala u hadisu? Aina djumbri muslimi. manan zašto je pridodana duša Isa alayhi salam Allahu subhanahu u hadisu selam alejkum ukum Allahu alejkum salam zovite iza ja sam pacijent sedina ovdje dobro sestra pohon pitanja nešto može može zašto je pridodana duša Isa alayhi salam Allahu subhanahu wa ta'ala hadis Zdravo. Zato što je no, ja od kršten. Nije ni to odgovor na pitanje. Allahus te nagradi na javljan. Budima, tamur al-ard safa, sariqat al-nidat, as-satirun na'im. Možda, profesore, malo teško pitanje za slušalce, pa da njih malo približimo što kažete. Pa, eto, malo asocijacije na odgovor. Raspominjali smo kada je u pitanju Kaba, zašto recimo pridodata kaba zašto se kaže Allahova kuća? Znamo da to nije u stvari Allahova kuće, nego je Allah pridodao kabu zbog nečega. Pridodao recimo isto tako devu, koju je poslao salihom a.s. narodu. Pa je rekao na patullah, Allahova deva. Evo, jo još jedna asociacija, profesor, može nazvat asociacijom, nagrada za odgovor na ovo pitanje, videokaseta Keaba ki Kidna Muslimana. Ponovo, Keaba. Zašto je pridodana duša Isa, alihi salam, Allahu subhanahu wa ta'ala, u hadisu? Da? As-salamu alihi. Alihi salam, zove te iz? I iz Braze. Bojdem, da pa, da nije da bi vjernici se samo bolje razumjeli da bi vjerovali više ovaj, zato što Adama levi salam Allah stvorio jali bez oca i bez majke da nije možda to a nije nije to ali zašto zašto kažemo recimo da je Allaho kuća mezvid Allaho kuć Allaho gdje je spomenuta u suri jer zato što je to kao kao i ostali kuće isto tako Allahove kuće kao i ostali mešdžidi Allahove kuće ali Allah odlikovao Kaabu i rekao moja kuća da očisti moju kuću Allah vas nagradi na javljanju budite sa nama signal izređi da se bliži e, vrijeme istaka naše češnje misli. Imamo i poziv. Salamu alaikum. Salam. Zavljete iz. Szenica. Moje repete. Pa tog šut odgovorna o pitanju. Ne čujem. Moćemo pričitati pitanje ponovo. Pa može. Zašto je pridodana duša Isa alaikum Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu? Pa za to da... smo asociaciju. Moje mišljenje. Da ne bi ljudi ponesli da Isa alaih salam do Garovu uh, Da se ne bi ljudi mimojila zutim stvarima. Nije to odgovor na pitanje. <laughs> Imamo novi poziv. Salam alaikum. Alaikum salam. Zove te iz? Sredina po. Ko je ponovo? Sedina. Iz je li? Yes. E, Oćemo očitati pitanje ponovno. Hali Zašto je prigodana duša, isa alih, selam? Može profesor i kontekst staviti, a citirati u kome kom to stoji? Mm. Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu. Pa ja mislim, što, dobro, možda nije možda... Nije... Jeste vi pratili večeras izlaganje, profesor? Da, jesu, jesu. Pitanje, odgovor na posrednjeno pitanje sadrži, sadržanje u, u kontekstu izlaganja. Da, moja komoža lako zato što ga Allah da je lašanu uzdigao sebi sa zemlje na nebesak, ponovo će ga spustiti, naravno da ubije dedzava, da to ima ikakvog znacija, da uspostavi mir. Nije, nije to odgovor, nego... I obzirom da je, da je vrijeme isteklo za emisiju, ostajećemo mogućnost ipak da razjasnimo ovo pitanje. Mislimo da je bitno, pa budemo profesor možda i. Zašto je pridodano duša Is.A.W. Sve duše su inače stvorene, stvorene, znači Allah Subhanahu wa ta'ala, kao što su i recimo mezžidi ili bilo koja druga stvorenja, ali Allah Subhanahu wa ta'ala pridodao ovdje dušu Isa alaihi salam, odnosno Isa alaihi salam sebi u hadijeku Allahu poslanika svala i salam, zbog toga iz počasti iz počasti kao što je predodao Ka'abu sebi iz počasti zato što ona ima posebnu vrijednost odnosno na dostali Allahove kuće, Allahove mezžide tako isto predodao je Isa alaihi salam sebi zato što on je odlikovan kao poslanik iz počasti uzvišen Allah s.a.w. predugao i sebi to je odgovor na naše pitanje Allah vas nagradio. Dragi i poštovani slušalci, bila je tu treća emisija u nizu u ciklusu El Iman. Gostopredavač Samir Avdijić večeras je govorio u kontekstu komentara knjige Kitavu Tavhid na temu Tavhid Allahova jednoća. Bilo je to otprilike sve što smo pripremili za vas večeras u okviru naše emisije imamo za vas novi poziv, a to je za sedam dana u ovom istom terminu. Budite sa nama uz komentar knjigi Tevhida. E, tonsko tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasnin Limo, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovno sa nama za sedam dana. Do tada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah to hida. Rieči s kojima su zemlja i nebesa podignuli. La ilaha illa Allah. Pošavanje isključivo Allaha Jedinog. La ilaha illa Allah. Rieči koje Allah dželle šanu učinio virođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Na ovim riječima je uspostavljena vjera, određena kibla i istukane sadlje borbe na Allahovom putu. La Uže koje vodi Allahu, svakog onog ko se za njega uhvati. La Suštinsko pravo Allaha dželnošanuhu prema njegovim robovima. Riječi spasa iz vječne vati. Riječi Islama. Ključ vrata džanneta. Anu Anu Anu Anu Anu Anu Anu Anu Anu Anu Anu Anu Anu Anu Anu